بسم الله الرحمن الرحيم علف لا عميم غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون سورة الروم دي. اما کې سورته او نزول کې درېم سله ختم ده اورست سورته الانشق نه ده او ترتیب د سورو کې درشم سورته او سورته کې اسبات د توحید کوي بلا دلله او بشارت ور کوي مؤمنانو قرآن کریم قاعده دا ده چې اوسو سورته په یو مضمون تیر باسی نورپې مصل صورت راړی دپه د مصر تهید چې اصل مقصد یر نه لکه توبه انفال کې مضمون د جهات د قتالو نوو سر را وړه چې د مسله وور چرته د توحید ره نه کوی د غرنګې مومنون نور کې دفه د پخشاوه د فرقانې متحصل را اصل مضمون ير نکای دا رنګی ترتیب دی په دې سوراتونو کې مخکې سورث کې ابتلاء بیان شو علالمؤمنین او دا رنګي هلاکت د جاهدین د سورث روم راوړو او اصل مسله توحید پکې بیانې یا مخکې سورث کې ابتلاء ذکر شی نو په دې سورث کې مثال د فتر راوړي چې د مصیبت نه پس و الله فطر کئ کله چې ته تکلیف او مصیبت تیر کئ نو الله بدله فطر کئ یو مثال ذکر کئ کله کله قلق قران کریم یو شی په مثال سره واضح کئ دی شی واضح چی کئ په مثال سره کئ لکډیر او سوراتونو کې به عام سلا ذکر کړه ا ماصلا نو پدی سورث کی مثال بیان دغه چته موه چې موږ کمزوري یو همیشه به کمزوري ورکل کل اقوال ذکر کوي نام بي عالم سلام او د ملائکه په نافذ المغيب په نافذ فی نافذ شرف تصرم کله کله حالا ذکر کوي د نیکه او بندگان لکه سوره القاف او غیره کې دا غرنګي سورتي مریم په احکه داغو حالات ذکر کړ په سم نه چې داغو حالات پدی گواځي چې متصرف نه دی مل کش مشکل کو شا نه دی عالم لغیب نه دی نو امثله به نه دی د پرد دی د تستقر فی ذہن چې مسله په ذہن کې چی نو اصل صورت کې هو اثبات التوحید دی بلا دللا او داوته صورت دا وعده د الله وعده د امداد د الله د توحید والو سرا په انقلاب را وستلو زمانہ د مسلمانانو چې کله پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مکه اول دور د اسلامو پدی ملک منی دو حکومتونو سپر قوتونو لکه وس دغه زمانہ کې جذبا قوتونه چین امریکا یا روس او امریکا او وخت د بادشاہن وی رومو یو روم او اول فارس د دوی همیشه جنگونه دی او بل سره د فارس والو د بادشاہن په وخت کې او صابور اوروم بادشاہ هرقلو د دوی جنگ وشو اوروم والری ارشات ابو دبو دبو فارس قسطنطینیا ته ورسو د ملکونه تن واغس اودې کې فرق دا و چې فارس والا مجوسیان آتش پرستو ا نور کتابیانو مشرکانو خو کتابیان ی کتاب لا من نه او دری د دوی په شککت سره سوو شو کافر خوشحاله شو دغ زمنشان د د دو د کتابیان چې مسلمانان پاه ډیر خپ شي الله پاک به طورې پیششنګوي مسلمانانو ته و ساح به اوته ایمان والله چېڅکل نرو دا رومیان با غالب کی وکل رسو بیا غالب شیو او تاسو په دو زراور اے تاسو ام پا دو ایمان غلابہ کوئے او دو امکال دے حجرت د دا پیغمبر صلیم بولا سم رمضانو دل دا بدر کې صحابہ اے کرامو مکی والو لئے عظیم شیقست ورکڑے دے او ال تا ساز باز شید د تیسا دخان او دا فارس والا شکست فرده دا روم والا وناخفل ملکی بیا آغسته دا په پا ملکی دا نشی ورد اصحاق علیہ السلام دو زامنو یو یاقوب علیہ السلام ابلن عیس, عیس عیس روم بین عیس بین اصحاق بین ابراہیم نو دا بن اسرائیل دا دا یاقوب السلام علواد دا رومیان چې گموگنا دا د عیس اولاد ده اذو اول کې یونان په مزم باندې مشرکان یونانیا بیا د قسطنطین بادشاه چې په دوه کې کوم دا هغه مور عیسایانه شوی دا دا هغه په زور سره بیا هغه قسطنطین ټول بیا عیسایت قبر کړل لیکن هغه ورته عیسایت محرف خوده لری نورستو دا بیا انګریزان ګرځیدل رومیان داول سو یونان سردائی تعلق علف لامیم غلیبتی رون کمزور اکڑی شروع میں فمقابل دفارس کی فی ادن الاروزی فنیز دیز مکہ کی عرب و تا شام و بسر و غیرت هم من باد غلبهم ادوی من باد غلبهم یا خدا اضافت إلى المفعول له غلب فارس عليهم پس غلبه د فارسيانو نه پدې روميانو مانی یا لا غلبهم غلب مامل المفعول کې مم بعدې غلبه ورسوده مخلوبيت د دوی نه ساي غلبو دوی بس شي ضروري به شيخه ولكن في بزیسی نه کلونه کې دا الله پاک یو پسندي او دا ويل زکلل لا الامر من قبل و من بعد او دا الله په اختیار کړي ټول امور ټول کارونه من قبل مخید غربی درو میا نه نو من بعد ورسته یا نرسته غربی درو میا نه نا من قبل الفتو من بعد الفتو و يوم يذ يفرح المؤمنون او پਤਾ غره چې خوشاله بشي مؤمنان صحابه بِنصر الله پېمتا دال الله په بدر کې الله پاک ډېله فتحه ورکړه دلته دوی خوشاله خوشال شو الفا دغه فتحه دبل ش ډبل خوشاله الله پاک ورکړي یانو سورومې ان شاء الله مدد کوي الله پاک دا راشه یشاو چې دال الله وګړي الله مدد دا چا ان شاء الله یو بس وس الله دا الله پاک وکي الله مدد کوي دا دعاو د صورت شو الله پاک زراور دے الله سو غراور نشی او رحیم رحم کون کړي په خپل بندگان وعد الله وعدهم الله وعدا د الله پاک دا ټول سره وعده دا د الله وعده خلاف نه کې الله په خپل وعده لکه نه اکثر ذخرقون کی په وعده دا الله منه نه غو به تهجی کیږي ا دې نه پویږي الله خپل لیم سره نصرت وعادی کڑی دی ناغی تبلگ سبر کئی خان او ساللہ پاک سورو نور کئی لا یعلمون دو خوی پوئی گی نو لیکن لا یعلمون یعلمون ظاہران من الحیات دنیا پی جنی دا خلق ظاہر دجوان دنیا دنیا پا ظاہر دیر مکو دنیا یو ظاہر د باتے دنیا ظاهر څه شي دی د دنیا دا کسبونه دي د دنیا تجارتونه دي د دنیا دا علمونه دي په دې شي زونه کې خود وړي پوري یو باطين دي فنا د عالم دا کنه هغه مون ته دوی نه پوي و هم مون د اخرت یو مغافلونه دوی د اخرت نه دي خبر و زورونه ورکیا عالم یا تفکروا فی انفسکم وردو په باتیں د دنیا مونټنې دی په آخرت نه به خبرې دی ولې زکه دوی سوچ نه وکړي په خپل نفسونو کې او ولم یتفکروا فی انفسهم آی دوی سوچ نه وکړي فی انفسهم تن خپل نفسونو کې تقدیر رو وسین لی علم دو بیا پوښي وخاله د دوی په دا علم راغله چې تځه تفکر کړي دوی سوچ نه وکړي په خپل諗ونه کې کدوې سوچ کوي نو پوښي به دوی پس منه ما خلق الله سماوات وذر دا نتیجه د فکر نه دی پیدا کړی الله پاک آسمان ازم کا چې فهمې دی کله بلا مگر د پرده اظهار د حق واجلی موسما او واجلی سوجلی موسما دا پرده نه ټیم مقرره بیا دوی نتیجه د فکر ورته دا عمل او دا به معنی دې چې دا ارص حق به دا زه هره دا حق د پاره دی د فنانه د پاره دی یو چې نن دې د خلخونو په ملاقات د رخلې خامها انکار کوي ان کې اولمی اسیرو فیلارو دې کوستیاره ور کوي اولمی اسیرو فیلارو عین اگر دې په ملکي چې وګوري سرنګو انجام دا کسانو چې مخه دې موجوده او تا څلګ د مخکنو حالت نه ځان پوه کوي کان واشدامین قواه او اورر کلک د توینه په قوت کی او آثار الارودا او په کار وندو د زما کې آثار ولیکي د زما کې اڑاول او تا او په اڑاول د زما کې و عمرها واثر اڑاول وی اغه زما کې وا عمر وا اکسرہ ممہ آمارو آڈی چې چی یا بادی کڑی دی راگریو دوی تو رسولان دوی پدلائی د تقدیر رو بسی فکز دو داغم گیا لیموسلام تقزیبیوکو بسن دی اللہ پاک لیزل محون چی زیادتے کڑی دی پدوی منی لیکن وہ دوی پاک پلدانون زیادتے کون کی سمگان سم آقبت اللذین آساو سواما انجام دلگو ردو ترکی دا کان آقیبت اللہ زین دا خبر او اسوہ خسلت السود دا اسم دے او انکذبو لی انکذبو بی آیت اللہ دا وجہ بیانی بیا شو انجام دا کسانو آساؤ چکڑیو بدی کڑیو انجام اسو شو اسوہ بیا شو دا کسانو آساؤ نا ثم كان عاقبه الذين أصوا بأشوا انجام دا کسانو اسا او بد اسوا بأشوا انجام دا کسانو اسا اسوا بأشوا انجام دا کسانو اسا او چې بډي کړیو بلکه چې خبر شي او سو اسب شي مده کوي بیا شو انجام دا کسانو بیا شو انجام دا ا, آ, آ, آ, آ, آ بد بد انجام شي ولي اسوا زکه چې دی بد کار کړیو د بد صفات د وزن اسوا دا ولي انکذو بیاات الله ذکر جید تقزیب کردہ آیاتون انداللہ ناودو پاکیمانی یستحاضی انو توقی کولے یادا آقبت اللہ زین آسا اصوہ حبر انکزو ایسام کئے بیاشو انجام دا کسانو آسا اصوہ چکڑی او بد بدی کڑی او نو انکزو بی آیات اللہ وکانو بیستحاضی ان بیاشو انجام کسانو چکڑی او بد انکزو بی اللہ چه تقزیب کڑیو دوی دا آیتون دا اللہ ودوی پاقیمانی استازین انتوکی کون ان کی اللہ و یبدو الخلقہ سمہ یعیدو اللہ پاک یبدو الخلقہ آول پیدایش کبی سمہ یعیدو بیا هم کبی بیا خاص اللہ تباو گردول شای و یوم تقوم ساتو یبلسو المجرمون اخرویرا الله ورکي ورځ دا قیامت یوه ما پاغرز قائم بشي تقوم الساعه یوم تقوم الساعه پاغرزه قائم بشي قیامت یبلس المجرمون نامیدوی مجرمون د خپل شرکاونه یاد ارکه خیرنا ولم يكن له من شركاء شفاعه نَبِيذ دَپارَ دَتویدَ شُرَکاونا شَفَا خلاصاون کی شَفَا بوله نی او دویب بشُرَکایم کافرین دَخل او شیب دوی دَشریکان خو خلونا مون و اغرا چه قائم باشی قیامت فا تغرز باع یا تفرقون دوی جدا جدا شي الله دوی یوزی دی پری دنیا کی خوی یوزی دی گزرانی یوزی دی مومنان دی کافران فا اما اللذین امنو ارچی کسان چې من روڑ دی عملون اکر سنت مطابق فا هم فی روزتین یحبرون فا دوی وی په روزتین دوبې په با باغې شو کې یو حبرون عزتمن بکړې شي یو من یو کرام عزتمن دي ورته ورکړې شي یو حبرون معنا خوشالي ور کېږي ورتا نعمتونه ورته ور کېږي یو حبرون اور چې د کافرانو څخه تکذیب وکړي د د آیاتونو او دا د ملاقات د دو د کسانو په عذاب کې محظرون حاضر کړې شي او دا د کسانو په عذاب کې محظرون حاضر کړې شي نفس سبحان الله هینتم سو نواهینت تسبن دا افائر اورا دا متعلق ده مخره دعوی سره ګور الله پاک امداد کوي ستاسو مؤمنانو مدد وکړه دې امداد کوي نشکې نفس سبحان الله پس باقی وای یو الله درا هینتم سو نواهینت تسبن کله چې مخام خام تاسو وکړه چې سهار کوي تاسو وَلَغُ الْحَمْدُ فِي سَمَوَاتِ <تصفيق> خاصا اللہ ذرا صفتون دو خطائی طوب دی پاسمانننو کیون فزمان پاس کیون وَعَشِيًا او بے گا وَحِينَ تُو ذِهِرُونَ اپ آوَقْ شِ مَا سْفِخِين تُو چې اپ آوَقْ تُو ذِهِرونَ شِ مَا تاسو وردلتا ابن عباسوی الوقات الخمسة للسلاح فاکیوی دا اللہ حینا تمسون وحینا تصویون دا ما خام و دا ما سکتان و دا سہار مون د دریوڑا دل تراز و عشیل دا ما زگر من وحینا تصویرون او د ما سبخین یو خرجو الحی من المیت و یو خرجو المیت من الحی او دا ام اصل کی دلائل ذکر کیگی بدغت آوامانی الله مدد کوي د خپل بندګانو الله په دې دی قادر دی کوي یو خرج الحیه من المیت را وباسي ژوند دې زمری نه را وباسي مونږ ته ژوند دينا تازه کوي زمکو رسد او چواله د د انقلابات سوکرا ولي نو د څنګه مومنه کوستا حال خنه دي کنه نو الله بستا حال بدل کی خا وكذلك تخرجون دغرن کی وتا سورہ او وخت شاید قبرون نا و او مین ایتین خلقکم من تراب دو مین ایتیہ مین ایتی دک اشاروی چې د دې کور ډیر دن دلالل پراتی دي دا په توحید الله په قدرت باندې او ډیر د دلالل د توحید الله نه دا دی من تراب چ پیدا کړی تاسو د خاورې نه پیدا کړی تاسو دې کړی د خاورې نه سم اذا انتم بشر بیا شوي تاسو بشر تنتشرون ډیر خور واره شوي الله تاسو د خاورې نه پیدا اکړي ګور دا انسان اصل کې په د خاورې نه پیدا دی دا تمام نباتات و غیره فصلو نه پیدا کی داغه پیدا کیږي داغه وسمکهینا پیدا کیږي نو بینستانی خریبی نه پیدا کیږي نو تف پیدا کیږي دو نت فين روسو سمیدان بشرون تن تشرو بشرون بشر په معنی کی ظهور دی ښا یونی خاورو کې پټ وینو الله ښکارا کړي تراب وینو بشر شیدا پټ وینو الله پاک سګړې ښکارا کړي اوبار دلائل توحید الله تعالی دا چې پیدا کیږي استاسو د بارا د استاسو د جینس تابع نه اوسو ازواجان بيبيانه بی فائدای صدل تاسو ګنو الهیات د دې د پاره چې آرام حاصل کړي زه ها زګ جینس مایلکي کې جینست او پیدا کړی دي په مه استاسو کې موعدتن مینا و رحمتن ترس کول شفقت کول الله ګور ناشنا خلق دی لیکن الله پاک رايوز کړ دا وای په منسکي مینا یو یو بل باندې تر شفقت یو ګرځول یقهنه په دې کې خامہ کدلله قوم د پاره چی سوچ کئ زګه خبر دا خبره د تفکر دا, دا باید د دلیل توحید د لانا फायदाښت آسمندز مکرې اختلاف ته جواب درنګونو تاسو دې یو ځکه یو ګور برمه پګریګانو بنگاله پګریګانو ماجر پګریګا پښتون پګری تمام جو وته ګور رانګونو ګور جوزه کې هلستنا جدا جدا رنگونوال دا ټول دلیل دا اللہ پا قدر یقین پتی کخام خد اللہ اللی دا خلق دا پارا ومین آیاتی منامکم باللہ ونہار بعد دلالتوحید دا اللہ منامکم باللہ اللی او دکی دل دستاس د دشپیو در ورے وردی رضا کی طول دوی روزی او دکی خام یا مطلب دارے منامکم او دکی دل دستاس و دشپیو ونہار انا شارقوم النهار او خوراکړی تاسو درا دي د دې وخت غاو کومن فضل تاسو فضل د الله یا کنه په دې کې خامخدل ایله قوم د پاره چی اوري زکه د شپې خبر را لکه دا اوریدو سره تعلق سات او مین ایت یری کوم البرخ و تمن او د دلایل توحید د الله نه خی تاسو تا پرپړو اسمان کې پرپړو شروعي خوفا و تمن د یاریو د تمنه د باذو د پارا یارا د د باذو د پارا د زمیدار سوریوس باران بو شي فصل بو کړو اور اورې د پرینا باران ف یحیو الهارضا نو تازه کی باغې سرزمکا پس او شواله زاغې نه یا خن پدی کی دلال د قوم د پرې شي داخل نه کار اخلي و من اعیاته الا تقوم السماء والارض بامريه او بای دلال دا توحید الله نا دا چې ولارد دی اسمان مزما ک په حکم دا الله الله په حکم ولارد کرا چې الله او غړي دا باندې ښه ثم یزادا انکم داوته بیا کړه چې طلب کی الله تاسو ته نه په یو زلم من مین الارض د زما کې نه اذا انتم تخرجوا دا وقبتا سراوزه اذا دا انکم داو کړه چې طلب کی راو بلی تاسو نه طلب کی تاسو ته یو زل طلب زاده عکم دعوه یو شپېلې وینو ټول برا پاسې د لیکه خاصه غو به اختیارات غاغه چې پسمنه موږ مګري کل له قانتون ټول الذي تابدار هو الذي يبدو الخلق ثم يعيده خاصه لغزات ته چاول پیدائش کوي ثم يعيده بیا دوباره هم کوي اته څه دوباره ژوند بیان شي ادا تا تاگران خاري لکن وه هو احوان دا په الله پاک من ډيرا ساندخه وه هو هون علي کوم دا دوباره پیدا دي ډيرا ساندي علي الله منی په زحمه کوم استاسو په زام زکه یو شید دوباره یو زل وجود ورکه شي بیا دوباره داغي وجود مشکل نه خه مكانين اصائل بیا دي دوړو سره ولاګه وه او دا ټول هغه ته آسان دي اول رسولو وله اللهم صل على قسمات الا ذرا صفات شدت پاسمانونو کیم پزما کیم کی کی دا الله شان پاسمانونو کی موشد نو پزما کی موشد الله ضرور د حکمت واله زرب علی کوم وسلم ایمان پس کو اوس رسولو د اس باد توحید نا بدن انصرا او د مسله ظارت کې پیو مثال بیان بیا کړیله تا اوته یو مثال ستاسو د جننس ستاسو د نفسونه څنګه ځکه د م ستاسو د جنس نه دی که نه هلکوم میما مالکه دا مان تاسو دغ نه چې مالک ب خلاص ستاسو شرکا فیما را ځق با اغه سکه چې موږ تاسو را درکړی فأنتم فی ثواب او کله چې موږ قورا کوونه ورکړو ډوړی ودرکو ځان سر دې رکړی نه نه فأنتم فی ثواب په سای تاسو په کې پرانپړی په اختیار کې څنګه اختیار کې تا خوف و نه انکه خېفتې ګمان فسوکم چیرېږي تاسو د دوینان په شانت دې یری د له تاسو دروړو خپلونه د اوسره خرد استار اور ده پورا غره تیار اضا خاص نو چې مری ایده اثره پټوړې منه تاغه تیرواسي دلته تاسې اختیار ورکوډې شي چې بیا ته اختیار کې دا غ سره برابرې دا غنه تبيایار کولش داسې کو ته شرط نه کې ځان سره خپل مړې برابر کې نوکر ځان سره برابر کې الله دا اعظم مریان دا اولیاء وللا دا اعظم عابد دی کا دا تاسو سره سرسرنگی برابر ہوئی، ایسا دار دا کوئی، دا کسی بیانیو پا پاکوی منگ دلائل دا د دا پارا یا خلون چیز اقل نکارا خلی، بلی طبع لزین ظلموا هواوا بغیر علمی، اللہ دا کسی بیانیو دلائل دا اقوام دا یا خلون، بل، بل لا یا خلون، دو دا اقل نکار نا خلی، سکئی، روان دوی روان دی ظالمان احوا وقل خواہشات وبس بغیر ال من بغیر د دو دودو خواہش دو دودو کتاب او سنت تابع نه دي دوی د عقلنا کاروانهس فم يهدل فم يهدي من ضلل فسوگ دي چې هدايت ورکيا غا چاله شي الله بي لاركي او نيشت دي دوی لرام مننا سرین سوگ مددگار وما لهم انبوي د دوی د پارا سوگ مددگار چې کله اللهونه سيخا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا دا اسکو موری سامانیہ بَیادی هر کله چې الله مدد کەی د دین صفاتونو والده الله سردا الله په ذات صفاتو کې څوکې سردار نشتی نو فَأَقِمْ وَجْهَكَ مُرَادَ لَكَ مُفْرَدَ ذِکْر مخاطب پیغمبر دول امتنا مراد ده مومنان تهنا مراد واقيم وجهك للدين حنيفا برابر کا خپل ځان خالص کا خپل ځان دين تا حنيفا پدا سيال کې چکل کې په توحيد مني فاقيم وجهك للدين بس وګر جواب مخ خپل دين تا وړير خو دين کوي کنه من الدين سرا حنيفن وقار الواله چې په توحید باندې سره کلکی کبی اعمال کوي دا الله حقونه باندې دی الله خن کوي فطرته اللتی فطرنا صالحا دا د دین څه دین مراد دی الله وی دا د دین د دین فطرت مراد دے. فطرت الله اللتی فطرنا صالحا دین دا اللہ کا دین دے چی پیدا کرنے دے خلق باغی مانی پاکی موجہ کلی دین دا کم دین دے فطرہ تاللہ اللہ تی پتر نہ سا لیا کلو مولد علی الفطرہ ہر یو بند اللہ بچے جی پیدا کری الله پاک و دینی اسلام مانی پیدا کری خوا رسلو اگر دا پلار تابع کی گی خوا فا یو حویدانی یو مجلسانی و یو نصرانی اوزار اللہ خبر الله الا تبديل لخلق الله نيشته دې بددل پیدا ايشت الله لرا سمنا الله چې کوم فطرت پیدا کړې ده داسې نه چې وبچه په فطرت پیدا نه شي او ابن عباس او غیره وی دل تل لا نه في مكو الا نهذا لا تبديل لخلق الله ابن جرير ضمان لا تبديل لخلق الله مبدل وای دین دا لالرا اللہ دین بدل نه کوي دنیا دا اواره زو دویره دا, دا دا لا تخلیک ده ځا لیک دین القیم دا دین کلک دی فو دلایلو دا دین کلک ته لکه نه اکثر دا خلق له نپوی منیبی نیلای پتہ سی حال کې رجوع که انکی اللہ تا منی بین ایلی راجعین ایلی بی توبہ والا اخصاص فاق موجہ کا منی بین ایلی واپس شای اللہ تا رجوع که انکی شای اللہ تا یا رکوی دا اللہ نا پابندید منصفی مکی گیدہ مشرکانو نا پینزد صفات پینزو موری دلتا ذکر کر اس رستو دری رستو ذکر کئی خواد ا اتم دیر شم کی فاتز القربا حقه والمسكينا و ابن السبيل دا درېال ذکر او مکه گئے د مشرکین نه د ډېر د مشرکین نه مکه گئے و اس ات صفات قبیحې کر دا د مشرکان دمین الذين بدل د مشرکین نه نه مکه گئے دا کسانو نه فرقو دینهم فرقو دینن چې تاسو نه سره دین خپل و مختلف و و و او مختلف اول رازی جوری کی. حزبن بیمال دا حاری او عقاید سره وقانون شيعه او مختلف مختلفېडले اول تفريق راځي نبی اړه له جوړي کله هسبه به مال دین فرعون ګرهاره وړله په دوی کې په هغه څه چې دوی سره دین فرعون خوشاله دي د مشرکانو د بیداد او اهله بیدا او سومره دي هر یو اهله بیدا خپل په ډلې خوشاله دي او په خپل کار کاردګي په خپل عقیدې نظريه کې خوشاله ای مثلنا ون د را زه جوه کې مشریکون دا مطالق د مخې والله تتكونونه د مشرین او کله چې وورېږې انسان ته زورقل د رابه هم چ غه کېخ پهرفته مونی بین نه ل خلاص کوون ک کی یاغته وه په دا شې مشرکن الله ته بیا چغی لیکن د ذا قوو بیا کله چې او سا قیدوی تا اللہ پاک د خپل طرف نا خوشحالی سبا چاو و لور کی نا گای وڈالا دا دوینا پا خفل طرف سرائیو شرکو نیسا دار جوڑائی چکل ور تا سا خیر و رسید بیا خو دا نه نه نگنی د بل چانے گنی نرزک اللہی و لاتا کونمی دا المشرکین لی اک فرو بی ما آتا اینا او دا چې دا عقیبت دا عقیبت دا چنا چې کئی دوی پا آگا نیامتونو نفطمتو بزه دنیا سفیدی و اخلا کنه فصو و تعلم بزه د جپوشه بخل انجام امنزلنا علی سلطان فهو يتكلم بما كانوا يشركون اگر لیکل د موږ په دې معنی صد دلیل دليلي شریشته دلیل شته اغه څنګه فو یا تکلم تکلم څه معنا یو خبره ثابته او یو تکلمون اغه ثابتي بندګي داغه چا چا خان چې دوی دا الله سره شریک غي اغه ثابتي چې دوی دا سره ایستداري دلیل دا سشتي دليلي شریک الله په سمون ددو په اثبات د شرک باندې نعم زکر دوی سره دلیلی شری نشته او کله چې وسکه ومغای نه سانطا وشالي فره هو بها پس دل وی کوي فرحل بطیر چیرته کوي تکبر پی کوي دنیا نه عامت ول الله ورکه دی په تکبر کوي لیکن الله ای کوره سی کی د س دا تکلیف بما ختمت ای پس او د اعمالو نه چریګلی لا سنغی انسد اعمالو د وجنا د دنیاوی س تکلیف ورسی نزا هم یقنطون دا وخدینا امید الى <سؤال> الله درحمتهم نور امید او اکثر دی وخد اکثر چیزان ته مومنان وای کنا یعنی تکلیف پیرای شنو دا الله نه بس ته خیر نه بس نو امیدې نو زک الله ولا من المشریکین وځ یو دلیل یخ لراوی یا ان ګری دوی یخن الله پاک فرحه چا روزي چا په چغړې وتنګې ګور دا د ورځې تنګې او فرحې دا الله اختیار څوک چاله ریزه کډه ور کړلې ده چاله کم ور کړلې ده داسه د غوراوالې سبب نه ده الا نفيذ ذلك الايات الکوم یؤمنون یعنو په دې کې خامہ خان دلائل قدرت دال دی دا په دغه په پردې په فیذ دا, دا, دا, دا قوم یؤمنون شیخ هندری تیسره خو د الله د قدرت ښه زهار ده مظاهره ده نو فاتذ حق حقو بیا خبره راوړه فاقم منيب واتقوا اقيم الصلاه ولا تكونوا من المشركين واسوفات از القربا دا دا غداوي سره لگی دا الله وره تعالی سره مدد کئ مددونه کړي پس سبحان پاکي دا الله ويا فاقم پس کل خد الله پتو هي وذلت از القربا دا مخلوق حق دے در سره نور ککنه تم درشدار درشدارای حق دے پسا داکه رشتہ دار ته حق دا ورکه کنه در دا رشتہ دار حق تاسر در رشتہ حق دا نه چې تا وراثت عام رشتہ دار ده جانی مالی تکلیف نه دی ورتا څنګه د څویر سره راشداغل سره خېګړو ک مسکینانو سره او ابن السبیل مفاتذ فا القربا حقه والمسکینا وابن السبیل الله ای ذالک خیر الذین دا کار وړ دا کساند لپاره یویډو نواج الله چې وړي د زماندی د الله یو خوندني مقصد د پرا فلاحي تنظیمونو جوړکړی ترستوني آ ټوډیا ني درز خراب مسکینان مسافر لټول دا نو نواج الله مقصد د الله رضای او اولایک همو مخلون دغه دی کامیاب و ما اطیتم بالرمان ليربو فی اموال الناس مورا ذا بازق الله خدا سي دي خيګړ پرې ده چې سي شي وركي وره مالبا لس روپي وركينه ده يو لسو پتا ما دو لس وركينه ده دي الله سو پتا ما وما تايتم مير ريب اللي يربو في اموال الناس زګه بازق الله خدا سي دي احسانات پرې ده الٹا د سود غرض يان دي ورا مکی سورته واخې د سود حرمت نه راغله دیت ربا لغوي وي و ما اتهم ربان هغه چور کوي تاسو مې ربان پنیت زیاتی هغه چور کوي تاسو مې ربان سماد څه دي یار اموال الناس چې زیاتی شي په مالونو د خلقو کې د خلقو په مالونو کې زیاتې شيخه جو سورقه یاګه جزيات شي یولسکی دولسکی خله نو فلا یربو عند الله پسندتن زیاتې کې پنيزال الله صاحب مدارک دل تایوجبه خبره کړو رضا عادت او خوینه د بازي خلقو دی چې هدیه ور کوي په دیني تشماله وبا هغه په خالي کراچو کې وټیشن یې ورکول و په عرب کې ټیشن یې ورګی انځو سوار کینې سل براکین سل ور کینې بیا دیونې سل پټمای دغه ګره حادثه چې دغه او د محبت د پاره حادثه ور کډ نو خدا نه په دې غرض پری چې ما حادثه یې پر محبت زیاته ول د پاره پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم له وړاندې چې ستوحفره ول پیغمبر ول وسه سواری ور دی نو هغه بیا یې چې مالخ او کوم راکړه زما خوړه کیدو هغه مالای ز سره نوښ تا ټیشنې میشن دا ټول ریبا دې ریبا ښه ریبای لغوی دي خان و ما ته ته مې مليربو فم و فلا ير بویندل و و ما ته ته من زکات بولالت زکات کو نو بدل ته عام صدقات مراد هر هغه کار هغه مال چې باګه سره ته ځان پاتې خپل مال باګه اغه چې ورکوای تاسو صحیح سا اغه چې ورکوای زکات سره زکات یې سو ورکوای ورای تاسو راځمان دي د الله نه قوالای که مول مزفن پس کسان هم مول دو زیاتې کونکې د خپل مال لره الله بده د مال زیات کی خا الله غزا ته چې تاسو پیدا کړی یا بياري ته درکې تاسو را بیا مړ کی تاسو بیا ژوند کی تاسو حل من شورا قائكم ما یا فعلو من ذالکو من شاید ایشتیست تا سو دی صدارا او ناغسو یا فعلو من ذالکو من شاید چیو کی ددی نسکار تا لوجود را کی تا سو روزی را کی بیا فنا را والی بیا جو پاکی دا الله را و تعالی عمی شرکون اچد جا اللہ دا آغنشدوی دا اللہ صداری زہر الفزادو فی البر والبحر او دا سبب د عذاب ذکر کوي ښا کښیف د دنیاي سره د ذکر کول د سبب د عذاب سکاراش او فساد سکاراش وي د عذابونه په چوبا په دریاپ کې فساد نه مرصشې ده خللت د برکات او د اشیاء څخه کې برکت نشته نو وړو کې برکات شته نه په ډالټا کې برکات شته نه په پیسو کې برکات شته ویو زر روپي جو الله پینزه زره ما ته کړي جو ما خام نه الله 1000 روپي بس نه زهر الفساد فی البر والبر فساد ش فساد په هوشو به په دریاب دریابونو کې به مايانو تجارتونه به په دې وخت کې خو مستقيل لګي جازونا در دریاب ولا در حوائی ولا نزمکتو لپنچر دخوا معیشت در خلق و تبا دے دا کرونا را غلی دا دا فساد سن سبا سدی کرونا دا کنا شوي دا کرونا پوچا کیومنو په دریاب کیوم کرونا راغل دا کرونا اللہ پاکوز را لیکن دا بما کسبت دای در ناس پس ابب د عاملون دا خلقو پس ابب دا عاملون خلق. دا خلقو پس ابب دا خلقو نتیجه دا خلق. ال لی زی ق هم بعض ل د د پااره چې اوسه کوې سزا دا دغ عملوو چې دوی کړي دي دې د پااره چې د ی اپ شي د الله په دوو ګرزی د شیر کوونه یار داسې عذاابونه چې الله پک پې خوبونه تهبا کړي الله یو ګځ لګ او یارته و ګځ په عمل کې اوګړ سرنګې شو انجامون دا کسانو چې پخواو کا اکثر مشرکین اکثر د دغه حلاکونه مشرکا اکثر دغه د حلاکت سبب سو د اکثرینو حلاکت سبب سو شرکو ها د بازو بنون با اعمالو نور گناهونو لیکن اکثر چې حلق شې په شېکرہ حلق شې د ښا نو فاقم د بی اقمرو بیا دا وی سره لګي ته الله امداد حاصل کید الله امداد بدر سرید الله پاک یو ہے فاقم بیاوی فاتی ذل قربا بیاوی فاقم فاقم وجهک لل دین القیم بسکلک خولزان لدین القیم د پر دا غدین چیک لخت پتو سمانے بدلایلو نکلک خپل ځان ال الدین القیم دین مضبوط باندې قدمه نظام صحیح کلک کا من قبل یات یوم من فقاده دین شراب شیدا سیرذ الله مرد له من الله شنو وي واپس کید لا غلرا من الله د الله یو مې زین یصدون په دغره د بخلق ټوکړی ټوکړی شي جدا جدا به شي خلق من کا فرپا لای کفر او چاچو کفر کړه د پاسو باندې سزا د کفر دا غي و اما مل الصالین اپا چاچا مال کړه د سنت مطابق ولی انفسیم یمحدون نو دوی خبر زانون لرا خزه تیار وی ولی انفسیم یمحد یا لیز یال ذین منو الله والا دا مقاموله ورکه د دې لپاره چې باندې ورکې الله مؤمنانو ته او چا عملونه کړې د سنت مطابق من فضید وجد فضل خلنا انه لا يحب الكافرين یقین الله پاک مين ساتي د کافرانو سره ماغول داسې بدلی نه ورکې ښه و من ايات ان يرسل الرياح مبشرات بايز دلائل التوحيد د الله نه ان يرسل را لگی با دنا مبشرات زیر ور کوونکی ولی یوزیقکم دلته مبشرات عبارت دا شی جوړ کاه لتو بشروکم دتو بشر ځکه د ولی ولی یوزیقکم عتب پیسیشه را لگی الله با دنا د زیر تاسو او دفرض د هیچه وسکې تاسو تا من رحمتي سې صدر رحمت پهل عدید لپاره چی روانه کیشته په حکوم د الله عدد لپاره چغله ټوې تاسو فضل الله عدد لپاره چی تاسو د الله شکر او باسه مستسلی ورکي مخه ګوره ذکر د انعامات الظاهریو او ذکر کې انعامات الباتنیا ادم متعلق ده د دا د 10 ویره سوره سرا ولاقدر سلامن قبلک رسولا خامخ یې قین لیکلې دې منګا فخرتان ډیرم بی عالم سلام قومو دا وېتا نو پس پهجا او هم بل بهاتتی راغې وړې ته په د لالو هسنه وورغې دلالو سر را نو چې خبرې و نه من نه دا بیاو په تقم دا د لې منګه د مجرریمانو نه او مومنان نجات ورک ولی وقع نه قله نه نصرول ممنین او د لاقه په منږ منې دا د ممنان د تحقې تفضي و یا وکانا حقا عندنا نسل ممنین او دے حق زمان پنی دیکھ دا منسرا مدد دا ممنانو وکانا حقا عندنا نسل ممنین اللہو الازی ارسلو ریا فتسرو صحابا دا بلیو دلیل اقلی ذکر کی اللہ غزات تیچرالی کی بادونا فتسرو صحابا پسو چتی کی اگا بادونا صحابا وریا زدرا فیفسدو فی سما نو فسخاری کی دغه وریځ درا په بره طرف کې اکایفه عشا سرنګي شې د الله کو خې په یو ورځې کې د بدو روزو کې زیات کم و يجعلوه کې سفن او درځ یګی درانا دغه وریځ درنه کې لان دی باندي تهبت ته شيخه نو فطر الوقت پسې د 12 احساس کې وځي د مین دا غینه نو فیزا صاحب به من یشامین بعدي پس کړه چې ورسي الله دغه بارانه غا چا پس رسل الله پاک د خبران هغه چاته او وړي د بندگان خلونه سب يستبشرون دا واخ دوی خوشالي باران نو باران نشي ډير خوشاله شي الله وان ان من قبل ان نزل عليهم اگر چې دوی مخي دراله غولو د باران نه فزې من قبلی مخي د دي وقنا ادبہ من قبل مخي دره راتلو د باران د پدوي من قبلی مخي د دي وقنا لامملسین خامخنا امید کله چې باران نورغه نوامید وکړو یعو دوی مخې ده راله ګلو دو باران نه پدې منی من قبلی مخې ده نزول د قران نا لبو نسین نا امید کله چې قران راغې دوی کې امیدونه پیدا کړه خو انظر الی رحمت رحمت الله پس وګرا ناخذ رحمت الله تا چې هغه څه شه ده که سم نا که سم بوټی نه باطات چي دي کفا یوحیل ارو بعد بادا موتیا سرنگی تازکی اللہ از مکاروسو دا وچوالی دا غینا این نزالک لمحیل موتا یقنندگا اللہ چه دے خامقانج جو اندی کول دا مڑو کئی او دا اللہ دے پار سمیندو قدرت والا ولینا ریحن ریحا فراہو مصفرن وزورن ورکی فصل لویشو اللہ فاک بیو تیز سیلے یخ راولے گلا ولینان سل ناریان اکراولی گو منگا ریحن باد تیز باد ریحن باردتن وزر یخ سیلے پیراغلا نفار اوخو مصفرن پس اوی نیدوی دقا فصل لرا مصفرن زیر فصل خراب شکر لزلو من بعدی یک فرون خام خو کردی دوی روستو زیر زیر نه نا یک فرون نا شکر. دی کوفر کړي او انک لا تسمع الموتى دلتے بیا فاراوړه دا الله امداد در سره دی الله بس امداد کوي نو دا الله پاک دی او سبحان دی وی فاقیم بیا وی فاتیز فاتی ذل ز... فاتی قرب حقا نبی اوروله فاقیم وجهک دا خبر ورئی غوکی ده و اینکا لا توس می علمو تا پس یقیناً تا نشی او راولی مرو تا پس یقیناً نشی او راولی تا ته تا چپشانت دا مرو دي او نشی او راولی تا آغا کافرانو تا چپشانت دا کرنو دی اواز ازاو اللہ و کله کلچی اگرزیا و اشاکو انکی و ما انتا بی حادی لعومی عنظر حالتہیم او نیتا بچکو انکی په ما انته به حلهلاتیم او نهته بچکولې شيړون د را دګمه دخوا نه ان توسې الله یو می نوبااتې او فیدن شي ور کولیستا او او رالله من مګرغا چااتته چې مادرې پایتون زمنګه په هم دوی تابدار وور دات په نفی د سماول ات رانانی کریم کې سفار کې د رښتما یاد کې راته سوره النمل اتيای اتيای ميات کې او سوره الانعام شپق د کې دا آیاتونه او د آیات دا څلور آیاتونه دلیل نه پسمنې سوره الانعام شپق د مختصر و هم عمل النمل اتيایم او بل دا سوره بل سوره فاتل د رښتما پدې کې ستريدا په نه پهدا سماول اموات منه وځ دا مساله سماول موتا لیک کلام الاحیاء مړي د ژوندو خبري اوري کنه اوري پدې کې دنیا هیڅ چای اختلاف نشته د څوک دا نه وي چمړي د ژوند دوه خبریا و دچا خپل نه ده کړي زه څلور وایم کتابونو ګورایم دغه مسلکونو ګورایم دغه اقوالو ګورایم چې دنیا کې دا خپل نه ده کړي چمړي او مړي اوړي د بیا د خلق سړي دی اې دا اختلاف دی پمازيو منسوساو کې پیغمبر صلی الله علیه و سلم کله چې هغه کافر کوي ته ورزولي پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا قیسره خبرې کړې ده قرع النعال حدیث په نو اوازهوري او سلام على القبور چې کوم ده حدیث د سلام د دې موازیه منسوسا دا اختلاف چې د ائمه او د فقهاو دی دا دغه موازی او منصوصو کې دی کوي ابن قیمه قائل یا ابن تیمیه قائل دغه موازی او منصوصو دی دا نشي اختلاف د مړو پاور د دا, پا دا خصر نص سب وقفانه خبر اختلاف دی په اغه زاینو کې چې نص راغله ده حدیث راغله ده آیا قران دا وین او حدیث دل تداوی دل تداوی دل تداوی دغه خاص زین دغ خاص مواضیع چوکم دي نو شوافه و غیره او اکثر حنابلہ دغه رګ ابن قایم تیمه زمنګ باز احناب په خا دا پتنه او غوی د دغزیه کی قائل دي د مواضیع و منصوصه او چې په دغزیه پوری خبره ده اغوی د عموم خبر نه کړي زمونږ ای مایم بوحانې فرامت الله له نور د غشنیایمه اغو د دغه موعظه او منسوخو کی تاویل کړي هغه کی تاویل کړي لکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې خړې دی وی دوه او ری عائشه رضی الله عنها قسم دا مان د علم نه دوی خپو ودیوس خپو وش مستویل دغه سلام چوکم نه دا سلام دا دعا دی و غیره و غیره جوابونه دي خو نو احناب مسلک دا دي ان په موزي او منصور ساو کی او ری دلشيری او کوم چې خکاری دغه کیسه کی تعبیر کی خبره خبره چې تاهنفیګه و اوس خبر دي تعالی البصائر کی شیخ رحمت الله له مقدمه کی لیکلی کدا مسله د ضرورتو نه دا عقاید نه دا, دا, دا, قائد دا, دا نو بای دلیل قطعی راوړای دلیل قطعی ورو خبره داد اور د اوس د مولین چې دیږي کنه مړی او دوه وره عقایدی مشرکان دی وره دوه خدای ار مړی خبره کوي حنفیزان ته وای نو فقہ حنفیره واخله شیخ سبوی چې ګوره کده مساله ضروري راقیدی مساله ده خو بیا خدایلی قطعی راوړای او که دا مساله فروعی ده نو تطقو هنفی مسلک اینا بیا فقه رواخل اکنی زمان دا شاخه تا خیمولک کتاب نا فقه فقه حنفی د بو حنفاد آقا دا شاگردانو اگوی کتابو نا رواخل اکنی اسی دیو سوی اس مسل دارالا چی دا آیات پا دی مسلکی قطعی دے کنی اول خدا دا چی گورے گا. او دا چې څومره مفسرین ګوره او څومره فتاوی دار العلوم دیوبند ګوره نو هغه دلته تشبيه په ادمي سماکه دا تشبيه په ادمي سماکه دا ټول دا وایي خاصن ګوره دا شوافي مسله کې داغه ان المیت لا یسم ولا یتکل دا مرنګ ایتخان وغيرها تشبيه الکفار بالموتى فی عدم سماه دا دا تشویق ادمي سم ما کېدا فتاو فتاو تعلم د ټمام لیکي ښه څومره فتاوی چ لیکن خیر دا خپل پځه لیکن د آیات صدق قطعی دي کنه او ټمام فتاوی دي چې دا آیات خپل محل کې قطعی دي نو چې څوک دا عقیده لري چې هر مړې اوري هر مړې او هغه د قطیتنا خلاف بیا څه ها دا خبره سو کوي د موازی او منصوصو سو قایلي یا د خرقل عادت چیرته شي کنه د عادتنا خلاف یو خبره وشي یا د لادا قدرت خبره کې یو قانون نه دي یو خبره خوارق العادات نه دا یا د موازی او منصوصو دا د تینه علاوچی وی مړې اوري دېځې مووري نو نړۍ هموري نو دا آیات په نظر کې د غسړې مسلمان نه پاتې کیږي او دې منځان پاتې اختلاف وره بموازيو منصوصو کې لري دا ښا ځینا دا ښا شوافیبل ولی نور تمام دا وې چا دا وې نانه لا کړې چې ګنې مړې اوري چې ولدا شون بیا د قران بیا د مشرکان تسل ویږي درګاله مزه داغو خبره صحیح که کنه چې دا یو نیک بندا دی او د نظامه خبره اوري نو چې زما خبره اوري نو الله تبه زما سفر شږي دا خبره او بیا پته نشو خبره خو به دی چې دا چې اورینه ست قبولیت نشی کولې بل فرض اوري قبولیت نشی کولې دا خو تایو غټ الله ار جوړا کړداسې شي د شرک او د کفر نو ادا دی وبنديان دی د دې وبنديان او فقره تیاوباندیا نو کتابونه فتاویرا واخلا زالیمه و دای اختلاف د دا صحابه و نه صحابه چردا ویل چې مړیوري عبد الله ابن عمر عبد الله عمر د قلبه بدر حدیث ذکر عائشه رضی الله عنها پهره د کاغه غل شو جواب نه ده کړه هغه د قلبه بدر خبره وا هغه کویوالو خبره وا عائشه رضی الله عنها بیا غیر استو رجو کړاله کړو جو حقیقت دا دی چې دیین مولیانو طب حقیقت چا ته قرآن روح قرآ وخت نخ انډ کلله تو مو یقی ننته نهشه وی هغه کاافراونته چې په شانته د مړدي تشبي پهدمې دا کې ده د انتفات تشبي په عدمې دا ټولې خبرې که در سره ووم نو بیا به دست خبره تحقیقی جواب پسیدی جودہ خبر دا علاکہ دا مشبہ بی مشبہ بی مشبہ بی عادم سما ابا مشبہ بی ادعان عادم سما ده <تصفح> وی نا اسما پیدا کولی نشیبازی دا ہوئی بریلین دا ہوئی. نو ولا تو اسمی و سمت دعا کیا بیاسا ہوئی او رسو با دیدگا کی بیعت سوائی اِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِعَایَاتِنَا اِن تُسْمِهِ اِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِعَایَاتِنَا دا کسما پیدا کولیش اللہ اللذی خلقا کم من زوفر سم جالا من بعد رحمت اللہ دا مسائل نچیڑت اگه وجداد چی اصل مقصد نخلقا وڑی الله پاک اقضات چې داسویں پیدا کریائے مل ظوفن ذ اوبو کمزورینا ذ کمزور اوبو نه الله پیدا کړې کمزور شیز دغه دي ثم جعلهم بعد ظوفن بیا پیدا کړې دی الله پاک رسو د کمزورتیا نه قوتن مضبوطیا الله ځوان کړې ها ثم جعلهم بعد قوتن ظفا بیا پیدا کړې الله پاک پس د قوت نه کمزورتیا پیدا پهداکه الله غشو غړې الله په دې قدرت واله مستخف فر کې قیامت په اخر چې قائم به شي قیامت يقسم المجرمون قسم به مجرمان قسمونه به کوي سما لا بي سو غير ساعتين عمر دوی دنیا کې غير ساعتين سوا دې او ساعت ساعت من تیر کړه الله دا و چې څنګه درو غوي کړه کذالک قذا الک کانو یوفقون دغشنه دوی ټوله لشيود توحید نه دغه رنګ دنیا کې هم دوی د توحید نه ډیر لری شیوخه او قال الذی و تول الموالی ایمان ابویا کسان چې علم ورته ورکړ شه ده ایمان دا ایمان سره کی تفسیر ده علم ده نو معنا دا سيو کسان چې ورکړ شه ورته علم سره دی ایمان نه ازي موليان سره د ایمان لقد لابستوم <تصحنت> في كتاب الله خامخ يا کاندن عمر ترکړه تاسو په علم تعالی کې اله يوم الباسي تر ورځې دوپاره ژوند دا په هاذا يوم الباس پس دا ورځې دوپاره ژوند دغه دا ده هغه ورته ادا يوم الباسته ولكنكم كنتم لا تعلمون لكن تاسو ال نه پودون کې ولا نه کوم کو لا تعالمون لاکن تاسو نه پو په یو لا لځې نظرمون اوس په د غې فدهون رسې ظال ماوته بحې دې چې سړی بحې کې ژې پیش کوې والله غ طلب کې نه د دوی ملاتی قبول کې وَلَقَدْ ذَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِهِ هَذَا الْقُرْآنِ يستعتبون، يستعتبون، ولا هم يستعتبون قد عطبان شفا مانا ذا الوجوه، توبه كوال يعني دا دوين ما توبه نطلب كي يادبا باستفعال، دا فارد الصلب واخلاء يعني ازالة دا عطاق، دا خبكان مراتنا خوشا لكي ذن دي دوبا خوشا لنشيخا وَلَقَدْ ذَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِهَذَا الْقُرْ� خامہ خې کین بیان کړې د منګه خلقو د باره بده قران کې من کل مسل هر قسم دلیل ولا ان جیتهم بیاات او کرا وړي د دوی دوی دو دو ته ودلیل ولا ان جیتهم بیاه نو لا یقول ان الذين كفروا خامہ خوي کافر ان انتم الا مفتلون ناتا ثم غر دروغ جوړا وای به در ته باطل پرس وای الله مہر ولیا لا پازرند پاکستان ولای العالم شنه فوی په حق نه فوی فصبر ده اخر کفاره وا سبحانه فاقم فاتی فاقم وانک لا تسمع الموتعد فصبر الله امداد الله تاسو مدد کوي تکلیفونه برا عظیما صاحب برازی لیکن فصبر صبر کو یاقینا بعد از الله پاک رشتہ دار ولا یستخفنک الذین لا یوقنون بهمت نکړی تعالی را او نېری تعالی را پریشان نکړی تعالی کسان لا یوقنون چې یقین نلري الله دې عمل کولو توفیق را کړي الله دامه چه سوې الله دزی ثواب شیخ شه دورس الله مغفرت نصیب کړي الله خوشاله دې عالم برزخ ورکه الله چې زموږ څوک مړ دي خپل بردي مسلمانان مه انده خويندې مشران کشران دا الله مغفرت نصیب یې یا الله سګ بیماران دي یا الله ته له صحت کامل ورکه یا الله دا کوم تکلیف دینن په عالم باندې الله دا تکلیف نه ټول خلاص کړي زم ملک مستحکم کړي الله دنه شریعان لري کی الله د عمل کې الله قانون جاری کی الله عادلانه راواله د مشت مضبوط کیه ما قائم کی الله یا الله زمو تعالی د قران سره د جماعت سره مدرسو سره د اهل علم سره جوړ کی الله سوچي د قرآن له لر لری لری نه لر روان دی یا قران اوري یا الله دا غو ضرورت پوره کی الله داو حاجت احتیاجات تر سره کی الله حوایج تر سره کی الله تکلیفون او کې مصائب او اخلاص یا الله سقی سما صاحب یا الله تیدنا اخلاص کی اللہ اللہ مکمل دین در ادا کورنا اللہ وګمل پدین منی الله جوړ کی اللہ یا الله چاجه ضرورتی چا دو آغانو درخواست کری اللہ دا غو زوریات پورا کی سوک مردی اللہ خو بخیر مار مسافر دی اللہ یا الله پخوال ملک منی کی اللہ داو دنیوی زوریات تا پورا کی ربانا تقبل منا انک انت السمین الریم وتوالینا انک تواب الرحیم